لا تسل عن الناس بي سل بقايا القوت بي عن قصور لم تزل <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام ان الله كان عليكم رقيبا يا أولادنا من تقول <سؤال> الله <سؤال> وقولوا قونا سديدا يصلح لكم وعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاته وكل محدثة بدع وكل بدعة دلالة وطبق الله لكي أبراج شيخ صلى فوزان وصلى كنز عقيدة التوهيد koje se pridržavamo u tematikama vezan za akideska poglavlja vezana za teuhid i ono što narušava teuhid. Došli smo uh, u dijelu govora koji govori o stvarima koje narušavaju čisti teuhid. Od tih poglavlja je i pripadnost ateističkim ideologijama i džahelijetskim strankama. <clears throat> pa između ostalog on kaže da pripadnost ateističkim ideologijama poput komunizma, sekularizma, kapitalizma i njima sličnih bin medahibil kufr od mezheba, odnosno ideologija kufra, riddatun an islam kaže to je otpadništvo od vjere islama kaže wenkanel montami ila tilke al-madahib islam pa kaže pa makar i onaj koji pripada tim ateističkim i džahilijetskim pravcima pa makar tvrdio za sebe da je musliman Inasuko kaže wa hadha minan nifaqil akbar, kaže ovo je od velikog nifaka, odnosno od uh, akideskog nifaka, akideskog licemjerstva koji izvodi iz islama, odnosno to je uh, izharul islam, ispoljavanje islama vanštinom vojbtanul kufr, a skrivanje kufra u svoju unutrini. Kaže finalu munafiqina yantamuna ila islami fi dhaji, jer kaže munafici su pripadali islamu svojom vanštinom vohum ma'an kuffar fi baten a bili su sa kafirima u svojoj unutrašnosti. Kao što kaže uzvišeni vajda laqull ladhine amenu, qalu amena. Kaže kada sretnu u suri Bekari 14. kada se govori o svojstvima munafica kaže uzvišeni kada sretnu one koji vjeruju, vjernike, kažu amena i mi vjerujemo. Vojda halavila šajatinihim, a kada se osame sa svojim šeitanom, ono sa svojim vođama, predvodnicima, qalo innamako, mi smo savama, innamanahnu mustehzijun, mi se samo izrugujemo i smijavamo sa vjernicima. <kuh> znači, šešk Salafi Zan ovdje govori o jednoj krupnoj stvari koja je poremetila savremeni život u većini zemalja svijeta, odnosno pojavi ateističke ideologije. Bez obzira da ćeš mi imamo danas opće poznatu stvar da, da, da imamo raznorazne vrste problema, poremećaja, devijacija u savremenim društvima, od nekakvih društvenih nemira, različiti vrsta zločina, nasilja, kriza morala i tako dalje, egoizma, nereda, političke ekonomski promjena, fera, udara i tako dalje. U svemu ovome se ispoljava jedna, jedna zajednička crta najbitnija, a to je da je pozadina svih tih poremećaja u savremenom društvu, kako u ne islamskim državama, ne islamskim srednama, tako i muslimanskim, a to je bez ikakve sumnje bezbožstvo, odnosno ateizam. I o tome govori ovdje Šejih Salifev Zan o tim ateističkim pravcima, akideskim, ideološkim. On imaju i razne nazive, razno poimanje, razne nadzore, poglede na život, a njima je zajedničko jedno, a to je nevjerovanje u Boga. Odnosno, skretanje vjernika sa puta vjeri. Poricanje da će ljudi biti proživljeni nakon smrti, postojane džennata i džehennama. Odnosno, ideologija koja je danas poznata, to je da, da postoji samo materija. <kuh> da treba vjerovati u materiju, posvijet se materiji. Da iza materije nema ništa. Odvajanje metafizičkog onog duhovnog od materijalnog i posvećivanje materijalnom. E, to je ta ideologija koja je jako raširina kako na zapadu, tako na istoku. Bez obzira na zapadu što, što se te države zapadne tretiraju kao da su kršćanski, da su nasjednici kršćanskog vjerovanja. E, narodno kršćansko vjerovanje potvrđuje proživljenje, raj, pakao i ostalo, e, ali Uh, iako je znači uh, iako se to tretira kao kršćanski svijet vidimo statistiku uh, ateizam je toliko ušao u pore, u pore savremenog ljudskog života u sve pore života od političkog ekonomskog i tako dalje tako da uh, da pozivanje na kršćanstvo vraća na kršćanstvo više dođe kao neka neko naseću neka forma a uh, Kako je došlo do tog? Kako se je raširio ateizam? O tome se znači, mogu pričati I, i knjige su napisane. Ateizam koji se pravi, pojavio u svom jeku. Ateizam znači ima svoju a, historiju hiljade godina, ali a, u svom jeku se pojavio zadnjih dvijestotine godina. Znači kada je pravo stao kada je pravo stao na svoje noge, a, da znači da dođe do ustanje da nevjerovanje u boga da postane nekakva podnaznačna zvanična vjera u državama u sredinama. Tako nešto znači tek se pojavilo u, u zadnji zadnji stoljeću ili dva predzadnja stoljeća. U početci mnogi istraživači vraćaju početak ateističkih ideologija vraćaju na to da je to nastalo u stvari iz dva osnovna razloga. No je tu razloga. Dva su osnovna. Prvo, Govorimo ovdje u Evropi, u Evropi ili zapadnim zemljama nastalo prije svega zbog crkve koja je imala tako e, nazadan, ta, e, tako neproduktivan, nazadan, e, devijantan utjecaj na sve događaje u društvu. Naravno pozadna toga, nema sumnje, znači, pozadna toga samo skretanje crkve od, od, od onog sa čim je došla nebeska objava. Da u crkvi znači, ona je bila borac protiv, protiv nauke, bila, u crkvi su bila raštirena raznorazna praznovjerja od svetaca pa nadalje dizanje i sa Alehiselem na, na stepen božanstva i tako da što dan danas postoji. Nema su da su velike devijacije koje, koje ne mogu da prežive sa savremenim, sa savremenim e, tehničkim, tehnološkim napretkom, ono su sa naukom. Za koji islama, znači koji nema kolizije sa, sa naukom i naučnim napretkom. I to je opće poznata stvar, da, da je zapad, odnosno humanizam i rensanstva su izgrađeni, nastali na, na zgarištu e, endeluške, andaluzijske civilizacije ono što su ukrali prenijeli od njih pa su onda ono malo što je ostalo ovaj što je ostalo od onoga što su ukrali od njih pa je izrastlo izrastlo ono što smo mi učili u školama humanizam i renesansa renesansa preporod i i ljudski čovjekanski pogled na svijet naravno tome je smetala crkva i kada, kada je došlo do do francuske revolucije koja je bila je okosnica borbe protiv, protiv prevlasti crkve klerikalizma. Tada se, tada se širi prije toga širije se te ateističke ideje. Odnos u nepostojanje Boga ili vrhovnog božanstva da je materija ta koja samo postoji i tako dalje na poznati način. Odbacivanje nebeskih objava Znači, jedan glavni sebeb je to, znači, ono što je negativno doprinijela crkva njeno djelovanje. A onda tome e, još donosi, dolazi u prilog e, koji je uporedio ovim, a to je e, nagli napredak tehnike i tehnologije, odnosno kapitalističkog svijeta koji se koncentrisao na materijalni život koji ima svoju pozitivnu stvar, a ovo je ta negativna bila stvar. I to dvoje kad se spojilo, nastalo je, nastojilo je ovo, ovo što danas imamo, što dan danas osjeća je u svom jeko, a to je ateistički pogled na život, na svijet. Iako u zadnjih nekoliko desetina godina u svim zemljama je prisutno vraćanje vjeri. Ne samo kod muslimana, nego i kod nemuslimana. Zbog ubitka te neke duhovne veze i duhovnog života. Pa se vraća na taj način, vraćaju se nekakvim kakvim e, korijenima, izvorima, tražeći nešto duhovno. I to je poznato za njih znači neki 30, 40, 50 godina kako u kojem mjestu. E, u svem u svem ovome, naravno još još dodaje uh e, doljeva ulje na vatru, a to je nastanak e, ekonomsko ateističkih pravaca, mislis hodan na komunizam prvenstveno, socijalizam i komunizam. E, ekonomsko-ateistički. Zašto ekonomski? Zato što, su, što je tumačenje komunizma bilo, zato na tom od strane Karla Marksa i e, Frieda Engelsa i ostalih, Lenina, je bilo zato da je e, tumačenje čitave historije zasnovano na ekonomskom problemu. Da živi jedna skupina društva e, ekonomski dobro na račun druge skupine društva. Tako su tumačili nastavak čitavog svijeta do, do, do njihovoj pojavi dokada su oni počeli da tumače, i, e, da tumače e, e, pogled na svijet, historijski pogled na svijet. A onda se kroz to provlači, e, provlači se naravno ta, ta e, bor, borba protiv kapitalističkog nasilja koje se desilo ta, od tog otvorenog tržišta i e, privatnog kapitala. E, provlači se kroz sve to, e, ovo ćemo čemu mi već razgovorimo, a to je ateizam, negiranje Boga bezbožstvo. Da, da u stvari tumačenje toga da znači, da samo postoji materialni život. Da postoji materija. Odnosno da nema, nema ni proželjenja, nema ni Boga, ni zagrobnog života. Da ono, sve što postoji od tih nekakvih termina, eternologija, poimanja koji su vjekovima postojali, uglavnom kaže, jel, kako to komunisti kažu, da su bogataši izmislili vjeru kako bi lakše upokorili siromačni, da je to bio jel, opium za narod, da bi se, da bi se narod lakše upokorio, da je u stvari povjerenje, čednost, čestitost i tako dalje, da su sve rezultati te e, vjerske ideje, vjerski ideologije. A od u stvari toga nema ima, jel, da, je, da je suština treba biti u stvari jel, e, sušti kapitalistički interes sa kapitalističke strane, onda su komunističke na drugi način. Uh, tako da mi imamo znači, neku kanalizu napravila. Ovo sam ja napravio nekakvu digresiju od ovog što je došlo u knjizi Šeha Saleha Femzana, uh, vezano za ateizam. Iako smo mi do sad imali jedno predavanje vezano za, za ateizam, odnosno za kufr, pa smo obradili tu vrste kufra sa širijaske strane. Spomenuli smo tih šest vrsta kufra a znači nije samo jedan kufr, nije jedna samo ne, ne postoji samo ateizam suštine nevjerovanje u boga, ima naš znači, ima kufar koji, koji ima šest šest svoj vrsta. I sve šest su spomenuti u Kur'anskim ajetima. To se spominjal jednom prilikom i to je vrlo bitna stvar da, da osoba ne bi upala u zamku da misli da, da, da je kufar samo nevjerovanje da postoji Allah lešanu. To je jedna vrsta kufra ova o kojoj mi govorimo da ateistički koji negira uopće postojanje lađelšana. Eh, od 1900. godine pa na ovamo prošireno se raznolikosti filozofije i ideologije eh, pogleda na svijet. Eh, naši proturena je ta misa o ateizma, ateizma kroz raznolikajne poglede druš, društveno-političke eh, studije, nauke, filozofske i tako dalje, poput eh, eh, egzistencijalizma i njegovu zatiče objektivizma, sekularizma. Ovi termin nama toliko ne znači da i sad tumačimo, osim onih bitni poput komunizma ili sekularizma. Sekularizam je bitan što, što ima svoju a, dimenziju a, tu da u nekom smislu pušta slobodu vjere kao što u, u većini zemalja svijeta, Uh, gdje se sekularizam odvajanje države, vlasti i uprave od vjeri. Da vjera s tim nema ništa. To je sekularizam. Uh, gdje su stvari daje da određena sloboda uh, vjerska, ali u privatnom sektoru. U društvenom sektoru ili društveno-političkom sektoru uh, se pokušava nastoj istirati vjera. I zbog te, zbog te stvari sekularizam jako, jako bitan, jako opasan. Zašto je opasan sekularizam? I čak on zavređuje da se o njemu priča poseban, desno, posebno predavanje. Zato što sekularizam koncentriše tvoju stvar, znači i upali su, znači što je opasan? Što su mnogi islamski trudbenici, radnici, radnici za islam, za davu, za vjeru upali ovu zamku i da je, da je a, a, a, a, izjavlju dolazi sa izjavama da je sasvim normalno da kažu zamislite vjerskog službenika, doktora Islama i slični ljudi a, profesora, naučnika, islamski koji dođe i kaže da vjeru treba odvojiti od državi. Da se vjera ne treba petljati u politiku. Da te, da vjeru treba vratiti, a, šta ja znam, u Mektebe, u džamije. I slične izjave koji dolaze od ljudi teologa, koji možemo tako nazvati. Znači, to su jako opasni zvar, to su jako, jako velike devijacije. Naka kreva, kao što ovdje Šeik Salfezan, ja ubraja alemanije, odnosno sekularizam. Ubraja ga da je, to, da je to od mezheba kufra. Da je to otpadništ od islama. I zaiste je to u suštini tako koji je ubijeđen u taj sekularizam. Osim koji neko, ono što kaže, pomiješao stvari, polupo, lončiće, pa ne zna ni priča. A onda tu možemo do, nazva od ove, e, raznorazne druge pravce e, po imenima nisu bitni, ali čije zajednička stvar u stvari e, vraća se na to bezbožstvo i stavljanje e, vjeru, stvara, stavljanje vjeri u neki kakav kraj, u spodrednu stvar. U to se ubraja vrlo bitna stvar. Mimo, mimo komunizma, mil, mimo kapitalizma, socijalizma i ostali pravi, pravaca Freudizma ili šta ja znam ovaj, ostali grana nauka. Ovdje je što se ubraja ovaj zdavstveni, racionalistički pogled na svijet koji mi učimo u školama, ovim regularnim školama državnim. Pristup, pristup tumačenju događaja Tumačenje eh, pogleda na svijet je ateistički, čisto ateistički. Iako sad za njive vrijeme skoro u svim državama je ovaj uh, ubačen predmet vjeronauka sa različitim imenima kako se gdje zove. Kao vid ubla, u, u, da se ublaži malo taj, taj, ta odvojnost od od duhovnog, više svetska na tradiciju, više nešto sporedno, ali eh, znači eh, suština, jezgro eh, pogledi tumačenja školskog na život taj znanstveni, racionalistički, razumni, ekonomski, zovimo ga kako hoćemo, kojim izrazom je čisto ateistički. I na tome je znanstvena nauka na ateističkom pogledu na svijet. Naravno, da se tu razdvojite onaj dio koji islam koji je sa islamski zanaj prihvatljiv onaj koji se odbaci koji zadiri u akidu odbacuje se onaj koji zadiri u čisto tehnološko tah, tehnički napredak i, i uh, tu sferu on on se šarijanski prihata. Ali uh, govorimo ovde onaj ko ima ko ima uh, uh, ko last nad ovome nad ovakom pristupu prema zajednici prema ljudima a to je znači ta, uh, taj ta ateistički pravac Osim nekim može državama gdje prevlađuje religija vjera, nekim muslimanskim, islamskim državama ili u nekim neislamskim,